Mshauri mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema serikali ya mpito ya Somalia haipendelei kuwa na mahakama maalum katika nchi nyingine za kuwafanyia mashtaka maharamia wa Somalia. Patricia O'Brien aliliaambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Somalia imesema inapendelea mahakama kama hiyo kuanzishwa huko Somalia na kwamba wako tayari kufanya, kufanya kazi kwa pamoja na Umoja wa Mataifa katika kukabiliana juu ya wapi pa kufungua wa mahakama hiyo. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Kwa muda sasa umoja mataifa umekuwa kitafakari wazo la kuwa na mahakama maalum kushughulikia watu wa uharamia. Wamekuwa na mapendekezo kadhaa ni pamoja na kuanzishwa kwa mahakama hiyo huko Somalia. Kulingana na ripoti ya umoja mataifa kuna watuhumiwa wa uharamia zaidi elfu moja ambao wameshikiliwa katika nchi 20. Wengi wao wamehukumiwa katika mahakama za nchi hizo ikiwa ni pamoja na Kenya, Uholanzi, Marekani, Tanzania, Yemen na Oman. Lakini Somalia ina idadi kubwa zaidi ya washukiwa uharamia walioko kizuizini na wanasikiliza kesi nyingi. O'Brien alisema inaweza kufanywa kwa haraka zaidi ikiwa wataalamu kimataifa watawasaidia na kuwaongoza wataalamu huko. Achieving international standards will be a critical step because it will open the way for naval states To be able to enter into with the anasema ili kufikia viwango vya kimataifa itakuwa ni hatu muhimu kwa sababu itafungua njia kwa nchi zilizokaribu na bahari kuweza kukubaliana na utawala wa somalia kubadilishana watuumiwa wa uharamia walokamata baharini na kupelekwa huko somaliland na pontland kufunguliwa mashtaka O'Brien alisema hatua nyingine ya kufungua njia kwa kupelekwa kwa watuhumiwa uharamia huko Somalia itakuwa kujengwa kwa jela mpya huko Somaliland Land na Puntland ambazo zitakuwa na nafasi takriban 1000 za jela zinazofikia kiwango cha kimataifa. Anasema hii itachukua takriban miaka miwili kukamilisha. O'Brien alisema pendekezo hilo la kuweka mahakama maalum nje ya Somalia lilijadiliwa na serikali ya mpito na serikali ya majimbo jirani. Miongoni mwa nchi jirani zilizopendekezwa kama nchi zinazoweza kuwa na mahakama maalum kwa Somalia ni Tanzania, Seychelles na Mauritius. Tanzania hivi sasa ni mwenyeji wa Mahakama ya Kimataifa kwa Rwanda ICTR. Bi O'Brien anasema Tanzania ilielezea wasiwasi mkubwa juu ya usalama, iwapo itashirikisha ofisi za mahakama za Rwanda na mahakama za uharamia. umoja mataifa nao pia una wasiwasi kama huo. Serikali Seychelles zilisema majadiliano zaidi yanahitajika kabla haijajibu pendekezo la baraza la usalama nayo Mauritius melikubali wazo hilo lakini inakabiliwa na vipingamizi vya nchi ya kuiwezesha kutekeleza ombi hilo